A është bidat, bërja e duas pas namazit farës. Nëse ke përshëllim duan me gjemat, është bidat. Pekamere e Zotit ka falë 10 vjetën me dinë e namaz farës, dhe asë njëherë s'ka bërë duan me gjemat, asë hadith të dobë nuk ka për këtë qështi. Jë tësakë që nuk ka, pa po asë hadith të dobë, bërë një hadith të dobë tishtë për këtë punë, si s'ka... Ska A në qëfësi një ju bën vetë Dua mbas farzë Pra në fundë të në farzë Para se në donë selam Shumë mirë Mbas selamit Ska problem Pa e bën tradit për her Mbas farzë Herë mbas herë e bën Dua Ska problem A më në qëfësi e bën tradit Qoftë dhe vetë A më e bën tradit Një të në selam Dua E bën gjithmon problem Sepse u këthim tradit Fetare dhe adhurimi A më në qofë se dha selam, herë bon, herë nuk bon, nuk ka problem. A më që të, të bëhë doa në grupë, si që bëhët në sa vendet, bëhët në slamet, bëhët në paruar, në mazë i farës ose së nëtë, fillon mu e zinë, bëhët doa me gjëmatë, kërgjë nuk është prej së nëtë, kërgjë është bitatë. Bitatë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t